Зір упирається у діжу, але бачить далекі, чудесні, могутні, казкові країни. Бачить страшних володарів, чує їх мову, їх крок, їх силу. І робиться Володькові страшно, і тужно, і боляче. Страшно, що десь далеко стільки простору, стільки чудес, стільки дивних бар і гранів життя. А він малий і хисткий, з блідими розпаленими щоками з хворобливим огнем очах, сидить тут у чотирьох запліснявілих стінах, засипаної серед чистого поля снігом хатини, і навіть не сміє мріти про таке велике. Боже, сотвори чудо! Дай змогу пройти снігові засипи, непрозору ніч, мовчазне поле, темне село, відчини брами далеких овидів з палацами і людьми, що носять на собі тонкі і чисті тканини, і мають сили наказувати вікам. Далі й далі линуть бажання, далі й далі летять непов'язані мов дикі коні, зовсім виразні мрії. Ніч навколо, сон. За стіною брязкають ланцюгами тварини, Уривно, раз поразу викрикує півень і гавкає глухо безмежний, чорний проти вітру простір собака пундик, що його колись приніс і викормив Василь. Прокидається мати, вона бачить у хаті світло. Боже Боже, що ти собі, дитину, думаєш? Тож ти випалиш усю керосинку, чим завтра засвітимо? Володько прокидається також. Рим, могутні володарі, красунні, зникають. Не відповідає нічого матері, тільки гасить лампу і йде на своє місце біля батька. За вікном кричить з рівномірними перервами півень. І так ідуть, і минають, і знов приходять дні, несуть і несуть із собою, ніби птахи, завжди стеблинку нового, будують гніздо життя, щоб у ньому родилось і виросло почуття вічного. Минув усього один лише місяць, ранок, і за жолобецького дубового лісу встає і зводиться велетенське сліпуче світило. Землю притоптує м'який вітер, що вільними хвильками гуляє по зябльованих полях. Матвій порається біля плуга, сонце міниться в плиті, ніби у кривому зеркалі, Перед хлівом у збруї стоять і їдять себра обрі коні. Дорогою один за одним проходять з плугами хуторяни. Ось деботить своїми куцими товстими ногами хома еттоє, цвйогає по конях серцевим батогом з червоною китечкою і пружно натягає вішки, щоб здавалось, ніби ті коні стаєнні, щоб тримали вони як слід голови. Порівнявшись з Матвієвим подвір'ям, гукає здалека. Добре утро! Орати йдете, голос радісний, як сонце, як жайворон, що б'є крилами прозоре повітря, і цвірінчить завзято. Матвій розгинає спину Дай бо здоровля, йду. А вже протряхло, протряхло. То боже поможи. Спасибі. За оттей йде гнитка, скидає низько свого урядницького кашкета, і, ніби нічого не було торік, солодко і уважно вітає Матвія. Іде титко, іде кузьма. Усі радісні, усі бадьоро ступають протряхлою дорогою, заходять кожний на своє, пускають плуги у мастку землю, крають ґрунт і виважують скибу за скибою. Ситий, тяжкий дух зноситься над землею. Ніздріло лоскоче сильний запах чорнозему, на чулі сходить під і скапує по щоках до ріллі. Галки й ворони гицують по розгорнених борознах, хапають борозняки і викрикують різко й несподівано. Виступають на кін череваті лантухи, повні зерна, широчезна шорстка п'ятірня, загортає насіння і пружно розприскує його по готовій мов свіжоспечений хліб, скибі. Сонце, шаленний і дикий огнепад, заливає лани, мужиків, птахів. Земля, мов спрагла коханка, звабливо розпускає свої принади, що по них до схочу йдуть коханці і сиплють плодом, потом, молитвою. Роди великі, непорочна. Роди, прамати всіх родів.